Don't you believe? Maoni skizaji, sensa ni zoezi la kuwahesabu wakazi wa nchi kwa madhumuni ya kukusanya maelezo kwa lugha ya siku hizi tunasema ni data juu ya ukubwa, ugawaji na mifumo ya ujumla yenye kutoa sura na data juu ya hali ya kijamii na ya kiuchumi ya taifa Mara nyingi nchi hufanya zoezi hilo kila baada ya miaka 10 wenye kuhisabu watu hupita majumbani kuhusu idadi ya watu basi katika ripoti ya sensa hutajwa wakazi hao wamegawika katika maeneo yepi. wangapi wanaume na wangapi wanawake walio na watoto na walio watu wazima walio vijana mgawanywa wa umri maelezo kama ya ajira zao vipato vyao watu wangapi waliomo katika familia huulizwa pia masuala kama vitu kama makabila yao viwango vya elimu na hata dini zao katika baadhi ya nchi na pia baina wale wanaokaa katika miji na wale wanaoishi mashambani wangapi na wale mavu tuseme na hata matumizi ya vitu kama wanatumia njia ganza kujipatia habari kwa njia ya redio, au simu za mikononi, magazeti na mengi mengineyo. Habari zote hizo ni muhimu kwa watu wenye kupanga uchumi kwani Huwezi kupanga hadi uwe na msingi wa maelezo ya kile unachokipangia takwimu za sensa pia ni hoja kwa watu wanaotaka rasilimali zaidi zitumike katika eneo fulani kwa sababu eneo hilo lina watu wengi wanahoji au pia kupata wakilishi mwingi zaidi serikalini tuseme eneo hilo lenye wakazi wengi liwe na wabunge walio wengi zaidi au hoja kama eneo la watu wanaolalamika eneo hilo kwamba linaonewa labda katika kupatiwa wekezaji. au kwamba elimu au ajira hazifikishwi katika maeneo hayo takwimu za sensa mpeno msikizaji kwa hivyo mara nyingi hutumika kwa ni hoja ya kuania madaraka mamlaka hilo halikataliki Tanzania karibuni imekuwa na zoezi la kuhesabu watu Kenya ilikuwa na zoezi kama hilo miaka mitatu iliyopita basi leo hebu tuangalie umuhimu na faida za sensa na kutilia maneno uhakiki unaotolewa juu ya mazoezi kama hayo katika nchi nyingi hasa zile za Afrika. Kutusaidia ili kupata ufafanuzi radio hii ya Deutsche Welle kutoka Bon hapa Ujerumani katika kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara tunao kwa njia ya simu kwanza kabisa mtaalamu wa masuala ya takwimu katika shirika la taifa la takwimu nchini Kenya McDonald Obuda kutoka Kampala huko Uganda ameungana nasi kwa njia ya simu wa Ali Mutasa mwana uchumi na pia mtu wa habari na kutoka London tunayo Suleman Salim ye ni mwanauchumi kwa masomo lakini alikuwa ni mwandishi wa habari wa siku nyingi tunaheshima pia kumpata kwa njia ya simu kutoka Zanzibar Faki Mohamed Faki ambaye aliwahi kuwa kamisa wa sensa huko Zanzibar katika zoezi la sensa lilofanyika miaka 10 iliyopita we ulishiriki zoezi la miaka kumi iliyopita la sensa huko Tanzania katika ngazi ya uongozi unalinganisha vipi zoezi zile miaka iliyopita na la mwaka huu la hivi karibuni huko nchini kwako kasorogani zilizo kuweko na mitihani mlio kumbana nayo wakati ule miaka kumi iliyopita ambayo unahisi mara hii mitihani hiyo au kasoro hizo zimesahihishwa au labda Unaona ya makosa ya zamani au yamejitokeza makosa mapya. Unasemaje bwana Faki? Nilinalisha la ya safari ya mwaka mbili na safari ya mbili ilikuwa alikuwa na matatizo. Ingawa tuli tulikumbana na vikwazo kidogo ya matatizo ya baadhi ya watu hasa mislamu mkali wa dini hasa na hapa semina ya baba. Lakini maeneo mengine kupata matatizo hayo. Tofauti ya mwaka huu vile vile mwaka huu, mwaka huu watu wao wao mkali ya kidini walijaribu kutaka kupinga wali watu wao wao wao wao wao wao wao wao watu wao wao na unaona kwa kiwango fulani kimefanikiwa ingawa yapo maeneo fulani fulani ambayo sasa hivi kwa wiki moja imeongezeka zaidi na wanaendelea uzuri natarajia kwamba tamadika zoezi lakini mpaka sasa hivi ndonzoili imekuwa basi eh, uzuri Hizi hoja za hao lowataja wanaopinga zoezi hili umwataja watu wa dini hoja zao zinajengeka katika msingi gani Ni hoja zina msingi wa kweli kwa sababu sasa maana yake ni uratibu wa kukusanya kuchambua, kutathmini na kuchapisha au kusambaza takwimu za demografia kiuchumi na kijamii husiana na watu wote na makazi yao katika nchi kwa kipindi maalum kwa maana nyingine sensa ni zoezi maalum lenye lengo la kupata idadi ya watu wake katika nchi wa kwa umri kwa jinsia mahali wanapoishi hali ya ya elimu hali ya ajira hali ya vizazi, na vifuo na hali ya makazi hayo ndio madhumuni haya kwa sababu hata wanadini wenyewe vile watahitaji hizi information data hizi baadaye kwa hivyo hoja yao mi siioni ni nafikiri ni simamo mikali tu ya kidini basi watu wanatumia kufanya lakini wanaposema hao tuseme mashehe wa dini ya Islam wanaposema kwamba wao wanataka kujijua wangapi waislamu wangapi wako nchini Tanzania wako huko visiwani Zanzibar ni moja katika data ambazo ni muhimu kwa nini wananyimwa kup kupatiwa data namna hizo sasa kama ninyi mnataka katika dini Mlaza nye sesa yenu mnaweza kufanya yenyewe yenu wenyewe ni lazima serikali ni lazima serikali kwamba waikie safari kuna nchi wanatia kuna nchi ya kiree na kila nchi naamua kwamba kwa, kwa nini isifike na ma, na matatizo kuna nchi nyingine nadhani utapata uzefu kama senda Nigeria kule nafikiri wanazo wa wanatia lakini zilipana takira zake vile vile swali hilo kwa serikali hayakiona umuhimu wake kwa sababu tunataka sisi tunataka dasara ambazo na kujua hali halisi ya kuhudumia watu katika nchi. Bila salamu unasemaje vigezo gani vinaekana nyinyi wana uchumi wa watu wa takwimu kwa katika kukusanya hizi, hizi data zinazotakiwa. Maswali gani ambayo ni muhimu ili kuweka vigezo hivi viambatane na vigezo vya kimataifa? Itakuwa nizungumzie kwa hizi nchi zilizoendelea kama Uingereza. Hakuna vigezo hasa lakini kama katika utangulizi wako uliposema ni, ni kuhusu kila kitu ambacho kinahusu maisha ya binadamu ndani ya nchi na nje ya nchi kwa sikuizi kunaonekana kwamba kuna kasoro kwamba hizi zinatolewa fomu hizi za kujaza mtu anapelekewa katika nyumba yake anaulizwa masuala fulani fulani na anajibu yale masuala kama anavopenda mwenyewe Hakuna sheria inomlazimisha mtu ajibu kila swala, anaweza kujibu anotaka. Kwa hivyo inaonekana hapa kuna kutikilafu na pengine maana yake ya mwisho kutokea hapa ni kukuchapishwa ni mwezi wa April mwaka uliopita. Kokoo imeshafika miaka kumi Inaonekana kwamba pengine siku za mbele ama sensa zitokuja baadaye kabisa hazitohusika kuja za fomu lakini zitakuwa katika mambo mingine tuseme katika hii katika utandao uh, katika watu kukusanya habari za raia kwa kupitia mambo ya benki mambo ya lenseni za gari pingine haitokuwa na haja tena ya kuwa watoke watu wa serikali kupita nyumba kwa nyumba au kujaza maformu kutatokea Uh, mtindo mpya kabisa pia kuhusu uh, hizi sensa uh, zinazo kusanywa katika nchi nyingine kwenda katika hizi nchi za magharibi zilizoendelea za zenye nguvu na namna gani zinaathiri sera za serikali katika nchi za nje. Ali mtasa vipi huko kwenu Uganda zoezi kama hili linasaidia kwa namna gani? Ni sensa kupatikana habari, maelezo na data na hisabu na takwimu zinafanywa kazi au zinabakishwa kwenye mashubaka tena baada ya zoezi kumalizika? Zinafanywa kazi kwa mujibu wa uwezo wa ile serikali ya nchi makusudi ya serikali katika kipindi fulani pomboganda ya kufanya. Makusudi mazuri awe anaweza kufanya makusudi mabaya. sana inategemea pia watu wenyewe anaoamua madhumuni ya ile, ya ile sensa. Nitakupa mfano mmoja hapa Uganda, Waislamu wanalamika kwamba wao kila siku anaambua ni kidogo sana, percentage ndogo sana ya nchi. Na wao wanadhani ni percentage kubwa zaidi. Yaani utakuta kaida anaambua asilimia 5% tu. Wao wenyewe wa Waislamu wanafikia kwa labda 25 au asilimia Sasa sensa kama inataka kuuliza upande wa dini ili kuondoa itikafu ya chini inaweza kuulizia maswala hayo na nitaka akajibu asiyetaka akawachi mbali sasa upande huo kijamii jamii na kwa na watu wanakuwa nao na zile, fikra mbaya nazo kwamba serikali inaudhulumu kwa sababu wao ni wachache au wao ni wengi wakati huo huo ukizama hapa katika nchi kama Uganda nchi ile inaendelea na kwa mfano sema zamani upande wa nchi zilizoendelea ni kwamba utakuta serikali hapa ikifanya sensa ina madhumuni pia ya kubadilisha kwa mfano uwakilishi wa jamii katika bunge. Hili jambo lilifanyika katika ukana mara mbili tatu. Kwa mfano inaamuliwa viti vya bunge viongezwe au kikundi kani cha jamii kengezwe idadi ya viti katika bunge. Kwa hivyo inakuwa na asanti za kisiasa wakati wa huo sensa ilipofanyika. Kuna watu wanaonufaika wana kijamii, kuna wale ambao wanahisi wanadhulumika kijamii na haya ni mambo ambayo lazima serikali iyazingatie na serikali zetu hizi za nchi zinazoendelea ni lazima mambo haya achukulie kwa utaratibu kitu mimi hapa nitakutajia kwa mfano wapa Uganda kwa mujibu wa katiba huulizi mtu wa dini gani au kabila gani lakini wakati huo huo asari ya mambo yaliyotokea huko nje serikali natumilia mambo hayo hayo udini unaingizwa kati ukabila unaingizwa kati wenyeo laingizwa kadi. Kwa hivyo inakuwa ni matumizi ya fedha ya serikali katika bajeti yanaathirika kwa sababu inafikiwa mala fulani panahitaji msaada zaidi, mala fulani kupunguze. Sasa haya mambo yanaleta shida zaidi katika nchi tikiwa sensa itatumika vibaya kwa mujibu wa wale watu walioko madarakani. Kwa, kwa hivyo Ali unataka kusema kwamba uh, matokeo ya sensa huko kwenu Uganda ni kwamba serikali yanatumia habari fulani ikitaka na habari nyingine zina inakandamiza inapokuwa haizitaki Naam na ndivyo nilivotokea au angalau ndivyo watu wanavyohisi kwamba inavyotokea kwamba wao akionekana katika sasa kwamba huo, wa upande huo ule wa kituicho wanakuja wanabanika serikali kukuja, kukuja kuanza kugawa matumizi ile keki na wengine keki ile vipi gaiwe na kwa baadhi ya watu wanamenyika wanapata chinjo wengine wanapata mapande makubwa Mcdonald Obudo, nikiangalia tovuti sensa ya Kenya miaka mitatu ilisimamiwa na shirika lenu kwa Kiingereza National Bureau of Statistics huko Tanzania zoezi kama hilo linasimamiwa na tume maalumu kuna tofauti gani baina ya idara maalumu ya serikali ya takwimu ifanye kazi ya sensa ambayo ni kazi kila baada ya miaka kuna tofauti au kuna Faida yote kwa idara kama ni kufanya kazi hii badala ya tume kama kufanyika Tanzania. Inategemea na mpango vile imefanywa tangu mwanzo kwa sababu hata hapa Kenya kuna wakati ile census ya 99 ilifanywa bado na the Bureau of Statistics lakini tulikuwa na project manager alikuwa anasimamia mambo ya census wakati huo. Lakini kufika 2009 tuko ajili mtu yoyote kutoka nje ili tusaidiwe kufanya census tulitumia wafanyakazi wa Bureau Statistics kuhakikisha census imefanyika. Inaweza na capacity ya wale wenye wanahusika na mambo ya census katika bureau ya statistics ya kila nchi Kwetu tuliweza kufanya census kama bureau kwa serikali ya Kenya na tukaweza kuifanya vizuri kuanzia mpango yake mpaka tuka, tukatoa matokeo lakini ha, vyombo vya habari vimesema kwamba sensa ya mara iliyopita bwana ubudu kulikuwa mushkili matatizo hata waziri akapendekeza kwamba sensa irejewe tena kwenye mikoa ya kaskazini ya Kenya kwamba tarakimu mlizo kusanya zilikuwa zinapindukia yale matarajio makisio ya mwanzo hali kama hii ikitokea kwamba matarajio yanakuwa mengine na matokeo ya sensa yanakuwa mengine vipi mnaweza kutanzua swali kama hilo hii kesi yetu vile vile, vile ilitokea ni kwamba Nafikiri wa wanasiasa walionelea wali kwamba kiwa wa naweza kuwa na idadi mzuri kutoka kwa census hata mambo ya viti za za, za, za bunge zitaongezeka kwa sababu tunatumia results ili tuweze kugawanya nchi Ndiyo tuweze kupata viti za za, za ubunge kwa hivyo ni kama vitu kama hizo yes ilitokea ili kazikazini ya, ya, ya nchi zilikuwa kama 8 districts na hizo bado tunajaribu ku, ku, kutatua hiyo uh, shida. Though tulitoa results vile uh, tuliyhesabu watu. Ah lakini so, mahakama imepinga kwamba hamuwezi kurejea tena kuhesabu watu katika maeneo yale. Sio lazima turudi kwa ground ili tuhesabu watu kwa sababu hata um, projection ya census yenye ilifanywa 1999, tuliweza ku, ku, ku, kufanya projection mpaka the year 2010. Na hizo ukiangalia hizo hizo figures zikukaribu sana hakuna uh, variation kubwa kwa hivyo sio lazima turudi kwa ground ili tuweze kutatua hiyo tunaweza tumia njia zingine za za, za za kufanya evaluation na kurekebisha zile makosa yilizotokea ni kwamba ukifanya sensa unatoa hesabu zile watu walihesabiwa lakini baadaye unachunguza hiyo data uangalie vizuri kama kila kitu iko sawa ikiwa kuna areas zilikuwa sababu haikuingia vizuri ya kwamba yani watu hawakuhesabiwa wa wote ama kuna areas ni zinaonekana kama numbers ziliongezewa iliongeze, Tunaweza kurekebisha hizo zote. Kurekebisha asilimia moja na arobaini nyongeza ilikuwa ya watu wa kaskazini ya Kenya sehemu zoni sana na na Somali na sehemu za Turkana ambapo nyongeza kubwa kama hiyo ya asilimia moja na 140% ni kubwa mno. Tunaweza kusema kasoro kama hiyo imeweza kutokea sababu gani? Kulitokea mali. tuhuma kwamba labda watu wengi kutoka nchi jirani tuseme Somalia wameingia Kenya. Je, kweli we unaweza kuhakikisha tuhuma kama hizo? Hatuwezi kujua kwa sasa kwa sababu kama kuna watu waliingia ndani ama hizo hizo figures ziliongezeka namna gani lakini ukiangalia indicator za kutoka area hizo unakuta ya kwamba yenyewe sio jambo la kawaida kupata wa, watu wanaongezeka na asilimia mia, mia moja na 144 uh, nyongeza ya wakazi wanafaki Mohamed Faki huko Zanzibar miaka mwanzo sitini Zanzibar ilikuwa na wakazi tuseme laki nusu lakini sasa watu wanazungumzia juu ya milioni moja nukta 1.2 nukta tatu hivi wewe unahisi vipi na Zanzibar ni kisiwa kile kile tu hakijangezeka hakijapanuka nini unafikiri nyongeza hii ya ghafla ya watu wengi mara nne zaidi ukilinganisha kwa kipindi cha tuseme miaka hamsini tu inakupa sura gani we kama mwanachumi sura ni kwamba idadi ya, ya watu walozaliwa ni wengi unaongezeka kwa kati sana kwa sababu kama ulivyosema kwamba huko mimi matilikuwa misitu nasema Afrika 1,300 jefika lakini laki, mwaka ya mwaka mbili ilikuwa kiasi laki 5 na sasa hivi projection nafikiri inaweza kufika hata milioni nusu kama hivi vizazi vinazozaliwa vina, vina, vina ni vingi sana mbali kiacha watu wanaohamia ni wako kidogo sana lakini sisi wenyewe tumeongezeka kwa nguvu sana watu sana. Watu wanaozaliwa ni wengi sana. Lakini unahisi wanaoingia Zanzibar kuhamia na wanotoka kuihama Zanzibar vipi mlinganisho unavyohisi bwana Faki? ni kidogo sana. Takriban wengi sisi wenyewe sisi wetu hapa. Sisi wa nguja na penda. ni sio sisi wenyewe. Na wengi wako Zanzibari wengi wako nje vile zile ambao kwa mwaka huu bahati nzuri katika pesa mwaka mmoja katoka safari hiyo ni kwamba kuna zile zitawabia vile vile watu wanaokaa nje. Kuelezi. Johaniadi wa si wanaokuja wanaokuja wanaoka wanakuja mara moja wiki moja mwezi mwaka basafisha wanaondoka lakini watu wanaozaliwa e, na kwa sababu hiyo hata makazi zamani watu we unapajiwa Zanzibar mwisho mji mpaka huku paliimsha lakini sasa hivi watu unafika mpaka sehemu ya tungu huku sasa hivi kwa kweli unaanza sema hakuna shamba kwa sababu ma kila pa famelijengwa maeneo ambayo yalikuwa tunatumia kwa kulima sasa yamekuwa ni maeneo ya makazi arbia sehemu uh, tubatilisem hapa katika mwera wapi wa zote ndio senda makazi na faida hii biashara italeta taafira kwa sababu uzalishaji wa mazao ya chakula hata ya biashara yatakuwa yamefungua itakuwa vinategemea kila kitu nje Sleman Salim uh, wa Kenya hawajali wao kuuliza kabila gani dini gani wamejua kwamba watu wa Nokaarifvali wenye makabila Rifbeli ni wengi zaidi kuliko wale wa Nokao mkoa pwani wamejua kwamba watu wa uh, kwa wakati wanazaa kwa wingi hasa mkoa wa mkua Magharibi wanazaa kwa wingi kuliko mikoa mingine wameuliza vile vile dini za watu hawajali hofu gani unahisi katika kuuliza masuala hayo kabila gani yako au dini gani yako au madhehebu gani kuna masuala mawili kwa hakika mmoja tutizame nini hasa lengo la hesabu za sensa Moja ni siasa na nyingine ni kwa habari ya uchumi na namna gani ya kuangalia wana nchi nitarudi kidogo kwa alimtasa vile aliposema kafahamisha uzuri kwamba serikali inaweza ikatumia hizo takwimu za sensa kwa kufanya mambo inavyotaka yenye serikali masalan kunaweza kutokea ubaguzi sasa hii sio katika nchi kama Uganda tu au nchi zinazoendelea lakini hata katika nchi zilizoendelea Marekani kwa mfano ndiyo njigamba kwa sababu nchi yenye demokrasia kubwa sasa utakuta kule kama texas hivi karibuni serikali ya texas imejaribu kupanga upya ile ramani ya wapigaji kura kwa lengo la kufanya tarafa zaidi eh, katika uh, jimbo lile wengi wao ni wa latino ni watu wa Amerika Kusini. Amerika Kusini lakini waliohamia ndani ya Marekani kwenyewe. Na hawa Latino kwanza ni kwamba wengi wao wanaonekana kwamba wanapigia kura zaidi chama cha Democrats. Na Texas ni jimbo ambalo linagubikwa na chama cha Republicans. Kwa hivyo wametaka kupanga ili kwayo hawa walatino wamegaiwa wamegawiwa kwa njia ambayo hatoweza kuathiri kwa jimbo hili litaendelea linaguvikwa na chama cha Republicans kuanyima Democrats hili ni suala ambalo linaweza kutumiwa na serikali au serikali mtaa ili kunufaisha vile wanavyotaka wao. hili sio suala linaotumika katika uh, kuzitumia vibaya hizi takwimu katika nchi zinazoendelea tu lakini pia katika nchi zilizo wendelea. hivyo kule Marekani takwimu hizi zinatumiwa siku hizi kwa kwa wanawake haki zao. Kuna mgogoro mkubwa sana kule Marekani lakini inaweza kuathiri katika hapa. Sasa, huo upande wa siasa. Upande wa uchumi takwimu kama hizi zinafanywa pia mpaka katika nchi za nje na zinatumiwa siku hizi katika mambo ya mtandao wewe ukenda kwenye hii Twitter ama Facebook unajulikana moja kwa moja kwamba wewe unapenda kitu gani ukibonyeza tu kwenye Google imetokea hivi karibuni niliko natizama habari ya mitende na tende kule Oman mara imekuja moja kwa moja kwamba mtakao hoteli gani nzuri nende wapi kutembea hizi ni takwimu za kibiashara halafu zinakuja takwimu za za kisiasa katika nchi za nje unatizama leo tuseme masalama uh, katika Syria utakuta Marekani uh, na nchi zingine Oho, huyu msuni huyu sijuishia huyu siju wamepata wapi habari hizi ispokoa katika uh, kutizama sensa zilizoko hapo na hapapo ndipo wanaweza kulenga shabaha zao za ubeberu na kuzivamia nchi za nje kwa namna gani walivyopata uh, takwimu hizo biashara yaani uchumi na katika siasa yaani katika njia za kuzingilia nchi za watu. anaposema Suleman kwamba kuna hatari kwamba data au habari hizi mnazokusanya nyinyi, watu wa takwimu mnaweza kuziuza Si lazima kuziuza lakini kwa hapa watu ambao hawahusiki, je, kuna usalama wote wa kuifadhi e, maelezo hayo? Kweli inatakuwa vile tumefanya data kuhusu makabila uh, inaweza tumika vibaya. Na sana sana kwa wanasiasa wan, wanapenda mambo kama haya wakati tulikuwa tunapangia census uliopita watu wengi sana hapa Kenya nataka tuweke swali kuhusu makabila lakini kulingana na demographers waliona kwamba ni muhimu kuweka mambo ya tribe kwa sababu saa zingine inaweza kusaidia kwa culture uweze kujua ikiwa idadi inaenda juu sana ama iko chini sana ama haizongi unaweza tumia hiyo uone culture ya watu kama inaweza contribute kwa mambo kama haya. Okay, tuliweza kukusanya hiyo hiyo data. Ipo uh, McDonald le tuambie yeah. ukijua yeah. wakikuyu wangapi, wa wangapi na wa wangapi inasaidia nini? Hiyo haina shida kwa sababu hata sisi hapa tumeweza kutoa uh, idadi ya wajaluo, idadi ya wakikuyu, na nao na wote. Lakini hatuonyeshi atu, distribution yao kikuyu wako wapi, au wamasai wako wapi, vitu kama hizo kwa sababu hatukuchapisha hiyo uh, uh, data ya tribe kwa report yoyote isipokuwa hizo idadi ya, ya kila tribe bila kusema hii iko wapi na hii iko wapi amjia wanashida u... habari ya dini kusema wa katoliki wangapi wa protestant wangapi waislamu wangapi tulisanya sasa ukishafanya unafaa utoe results iz, iz, zile za mwanzo alafu baadaye una, unafanya analytical report unaenda ndani kabisa ujue mambo ya, ya, ya education iko namna gani mambo ya elimu mambo mambo ya afya iko namna gani hizo saa hizi ndiyo tumekuwa tuki, tukisifanya na mambo ya dini yenyewe tujafanya analysis ya hiyo lakini tulisanya tuli, tuli hata mambo ya, ya tribe ikitumika vizuri hata americani nilikuwa huko last week na tumeona vile wanatumia ile data ya, ya, ya tribe kuna Amer, Amer, american african kuna indian african american Vitu kama hizo latino na wanajua hizo idadi ya hao watu sasa wanaf wanafanya programs ya kusaidia kila uh, kabila kulingana na mahitaji yao. Lakini hapa kwetu inakuwa ngumu ukiingia kwa mambo kama hayo itaanza ta kuleta shida. Kwa nini sasa mnaangalia mambo ya Masai? Kwa nini msiangalie tribe yangu vitu kama hizo? Kwa hivyo hatujatoa report nyingine kusema hii kabila iko hii, hii iko hii, hii, hii. ama kidini hatujafanya hivyo. Kwa nini wanamwadhibu au mtu kwamba ikiwa hatotaka kuhesabiwa akafunga mlango wake akamzuia mtu asiingie kwake kumuhiisabu kwamba yule mtu anafanya vile anaweza kushtakiwa na hata kupewa kifungo cha gerezani au kutozwa faini alimtaswa. Kwa nini yes. wakuu umbali ule kutishia watu? Si kama wanatishia, makusudi ni kuleta urari mzuri katika nchi kwa sababu kama hujui kwa pembe fulani kuna watu wengi zaidi na huku kuna watu kasoro sasa ingekuwa vile pesa zinaweza kutumika kwa leo wengi unapeleka kule vitu kama shule na hospitali na barabara nyumba na, na kadhalika ali ni kwamba watu wanakuja nyumbani kwako wanauliza mke wako watoto wangapi anao kadhaa vipi kwa uzazi wa kawaida au uzazi wa kupasuliwa tu halafu anauliza watoto wangapi halafu anamuuliza tena mama watoto umeolewa ambapo wanajua katika mila zetu za Kiafrika kama hali ni uh, ndani kabisa huoni tuna kopi mambo ya wazungu kuleta katika utamaduni wetu wa Kiafrika labda yanaleta mshikil na mikwaruzano ndio maana watu wanakuwa na wasiwasi katika zoezi kama hili Kiku kopi kwa sababu hata katika mila zetu kuna watu wanaofunga ndoa kuna watu hawakufunga ndoa nataka julikane wangapi ambao kwa mfano wamezanja ndoa na wapate msaada aina gani msaada kama wa nyumba Fedha na mambo kama hayo ilhal wale ambao katika ndoa pia wanahitaji msaada wa aina gani na nataka kujua idadi ya watu hao zipi watu wasaidie sio tu kama unaingilia mtu katika mambo yake ya ndani lakini jamii maadili fulani imeweka nyendo fulani za kijamii ambazo zifuatwe sasa tuta kuangalia sheria fulani inabatana na mwenendo huu wa kijamii au haifuatani na mwenendo wa kijamii. Je, sheria ibadilishwe kwamba na mambo sasa. Muhammad Faki unasemaje juu ya ulazima na kulazimisha raia kwamba wajibu maswali ya zoezi la kuhesabu watu. Raia lazima afungue mlango wake kuwapisha maofisa wa kuhesabu watu ama sivyo anaweza kukabiliwa na adhabu ya kifungo au kutozwa fine kubwa kabisa. Unasemaje wewe? Kuhesabu watu ina umuhimu wake. Kwani mbali ya kutimiza malengo ya, ya mwaka kawaida sensa na takwimu zinakufanywa katika nitathumika katika kutathmini utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo. Muhammad Faki, mtu mwingine atahoji kwamba hata kupiga kura ni jambo muhimu la kuendeleza demokrasia na uwakilishi na utawala uliobora. Kwa nini mtu halazimishwi kwenda kupiga kura lakini analazimishwa ajibu maswali ya mtu mwenye kumuliza katika zoezi la la kuhesabu watu? Kujibu maswali lazima si kila lakini anaje yale anaoje furajwa. zote ile hapa kwetu sisi zimeweka sheria. Kama kufuta sheria sasa tabidi ujibu kwa nini ukifuata sheria sio? Si vitisho, mtu walotishwa Kaambiwa bwana ye bwana unataka kuisabiwa kama utaki basi na kuna watu wa kuisabiwa Sasa ile ndio muhimu hapa lakini kama alivyosema shehe mtaswa ili kujua maendeleo ya kila maeneo, kila fahali, kila kila eneo katika nchi, inabidi lazima ujue kwa tofauti kuna mipango ya nchi serikali inapanga lazima ujue wapi kuweka mkazo je tuposhurikie maji hapa tushemkie hospitali e, clinic za hospitali hapa tusherikie masuala ya michezo kuna huduma nyingi nyingi za kijamii hapa zinahitajika sasa mtu kama hataki senta, ikina shariate, e, na ndio maana sasa bila sheria yake na katika sheria sasa watu lazima kutii sheria Naam Suleiman Salim unasemaje juu ya Muhammad Fakir wanasema sheria lazima msumeno lazima ikate pande zote mbili unasemaje Nikichukua mfano hapa Uingereza ni lazima ujibu yale masuala yaliyo katika fomu ya census lakini sio lazima ujibu kila swala unaweza kujibu unaotaka lakini kujibu ni lazima hii ni kwa sababu serikali nataka kujua a, vipi jamii lilivyo lakini nataka kusema mambo mawili zaidi moja ni kwa hii gharama ya kufanya hisabu kama hizi za sensa. Hapa Uingereza imeonekana kwamba katika sensa ilofanywa miaka kumi iliyopita basi serikali ingeweza pata akiba ya dola zaidi ya bilioni hamsini Lao ingekuwa badala haya mafumu kupeleka na watu kwenda kugonga katika milango ya nyumba za watu ungekoa wameweza kutumia data ambazo zinapatikana kutokana na social media mitandao ya kijamii kila mtu uingereza ingeweza kukafaidika kwa a, pauni 500 pili ni kwamba ukitizama hii sayari yetu ya dunia asilimia sabini, kwa hakika ni bahari mpaka sasa haikufanywa sensa ya bahari kuna nini katika bahari chini kule? Yaani kuna samaki wangapi? Masamaki na samaki ndio sana ni biashara ya ya mabilioni lakini pia kuna madini, kuna mambo ya hizi zilzala zinotokea kama tsunami hizi na hizi zina dunia nzima. Kwa hivyo inatakieka kujulikana kuna nini kule chini ya bahari ikatufaa bidadamu wote. Nchi ambazo zinapatikana na bahari na sio tu lakini na pia zile ambazo ziko bara hazina bahari Tizama tunajua zaidi sisi nini kilivyo kule katika mwezi kuliko tunovojua katika bahari yetu wenyewe kwa nini kule kunajulikana kwa sababu ya takwimu zinopatikana kwa mbali ufaya vizazi vijazo sasa kule tunajua zaidi Baharini hatujui kitu zaidi. Sisemi kwamba tuache hii kuhesabu watu na mambo yao katika uh, kwenye ardhi lakini pia nasema kulipo ili swala na umeshaanza umtindo katika nchi za magharibi na hapa Uingereza wameanzisha utaratibu wa kutizama sensa ya bahari zilizopo duniani. Obudo McDonald's wengine wanaona kama ni udhia. Kugongewa milango usiku na mara nyingi watu wanaambiwa wasitoke nje siku fulani kwa sababu watakuja kuhisabiwa Umtindo unafikiri kwenu huko Kenya nyinyi imeendelea katika mambo ya sasa kujaza mafumu, mambo ya mitandao, internet. Je, itafika wakati labda miaka kwamba watu hawataongongewwa milango Teno watapelekewa mafomu tu kwenye majumba, alafu ajaze wenyewe, alafu yarejeshe fomu. Itapunguza gharama bila shaka na usumbufu ama sivyo? Ni lakini ukiangalia uh, zile maswali tuko nazo hapa Kenya ziko mingi. Lazima uh, afanyiwe training ndio aweze kuuliza hizi maswali. Kwa hivyo sio rahisi kupatia mtu form ili aweze kujaza na uh, arudishe. Ikiwa maswali ni kidogo tuseme kama kumi, saba uh, mtu anaweza kujifanyia na rudishe. Na ya pili ni kwamba mtandao haijafikia kila mtu hapa Kenya tuatumiwe vitu kama hivi yaweze kujaza lazima kila sehemu ya hapa hapa nchini tuwe na na internet bado itachukua muda mrefu sana ili tuweze kufika kiwangu hiyo hapa Afrika sidhani kama kuna ile inchi yenye itaweza kufanya hivyo hivi karibu na tena sio kila mtu ameenda shule e, yenye inaweza kumsaidia kuelewa mambo kama haya lazima wasaidiwe obudo lilimuliza Faki, muhammed Faki hapo, amenambia idadi ya watu wa visiwa vya zanzibar kwa kwao imeongezeka marudufu mara nne ukilinganisha na miaka hamsini iliyopita kenya vile vile uzazi wanasema unakimbia mbio kama mbio za marathon sababu gani hasa unafikiri wanasema ni 38 milioni ama sivo yes yes ni 38 milioni na na ile nyingine ilikuwa 28 million miaka kumi iliyopita ile ya 199 lakini tumejaribu mambo ya family planning ili idadi isiende juu sana hivi ni africa sio lazima rahisi sana watu kufuata mambo ya family family planning vile inatakikana inaongezeka lakini sio sio mingi lakini hapa hapa kenya uh, ukiangalia hiyo uh, rate ni 2.9 ninalicha ya McDonald ya vifo vya magonjwa ya kuambukiza kama ukimwi kama nini hajazuia kuongezeka idadi ya watu ama sivyo mambo hizi madawa za, za ku, kuweza ku, ku, ku, kupunguza im, im, im, imesaidia ime sana kwa sababu sio watu wengi sana wa, wa, wanaaga medical health care imeimprove ime pia watu hawazii aweze kuoga ku, haraka sana upande mmoja tunajaribu idadi iongezeke haraka kwa sababu ya nini kutumia methods za family planning kweli Slema Salma, Afrika inahitaji watu wengi zaidi ukitazama katika uh, nadharia uh, za uchumi unahisi kwamba watu ni ndo asil bora zaidi lakini hii inatatanika kwa hakika masalan kule uchina waliweka siasa ya nguvu kuwalazimisha watu wasizidi kuzaa mtoto mmoja tu na wengi walikuwa anataka watoto kiume tu. Eh, <laughs> si doaio. Nonekaa kwa kuingilia Atakuwa kiume ama kike. Aka kama itokuwa ni swala limeleta matatizo ili. Katika nchi zote duniani isipokuwa labda utasema Japani na Sweden kule pande za Norway kule utakuta kwamba vizazi vya watu halisi vinapungua sana zamani kidogo katika sweden walisema kwamba baada ya miaka elfu hatuokoa hapo tena mzalia zao hasa zao hasa, hasa halisi wa, wa, wa, wa sweden na kule japan pia wanasema baada ya miaka elfu labda hatuokoa tena mjapani sasa haya ni mambo yanaleta matatizo lakini muhimu Utanda utandawazi makampuni makubwa makubwa yanaotanda dunia nzima kufanya biashara na pia kukandamiza. Haya makampuni yanategemea takwimu zilokuwapo za wazalia katika nchi fulani ili kuweza kuendesha biashara zao. Muhammad fakisi swali langu la mwisho katika kipindi hiki. Milioni tatu mpaka nukta tano ya wazanzibari. visiwa vyenu vidogo vinaweza kuhimili uzito huo. Wakisaini vinaweza kuhimili bado eneo lipo lipo ndio umetwambia mashamba hamna sasa ya kulima ukitoka mjini zanzibar hamna pahala pa kulima ni kweli kweli hamna sehemu ya kulima ardhi iliyobaki ile ya mawe, maeneo ya, ya kusini makubichi kule lakini ardhi zile za rutuba zote zimevamiwa hasa hapa katikati ya labda na kidogo na kaskazini unapata unapata ardhi tupo kidogo lakini si yote kwa sababu kule kaskazini mwisho sema eneo ya Nungu kule kote nako si ardhi ya kilimo sana coral land kuliko. Mohamed Wakim mwanasiasa mmoja ya Rwanda. Rwanda ni nchi ndogo ambayo ina wakazi wengi wanaozaliana kwa kwa haraka. Wakasema labda tuenda mradi wa kuwahamisha kuwapeleka nchi nyingine ya Afrika magharibi ambayo nyiye mnafikiriaje itafika wakati kwamba muhamishe wengi waliozidi huko kwa sababu ya shida ardhi na uzazi wa haraka watu wazazi hawataka kufahamisha wenyewe watafuta pahali Tanzania ni kubwa sana bara eneo iliko kubwa sana kama kuhama mmoja mmoja na sasa hili wapo Zanzibar ambao wana miliki ardhi kubwa kubwa na wanalima bara sokweza arusha sokweza mkoa wa wapi kwa hivyo huko nafikiri eneo kwa sababu Tanzania kwa bara ni eneo kubwa kubwa kuliko ile hata wakati zamani serikali hapa ilichukua eneo la nabagamo yapo kwa kuwa shamba la la kuzalisha nyama wakati especially ya jumbe wakati ule ee, lakini ukajaribu ile ule mradi lakini bahati mbaya ukafa waka... kwa hivyo ardhi kwa zanzi inaweza kuwa kuna lakini sasa hivi tayari wako zanzibari wanao wana miliki maeneo makubwa sana ya kilimo bara na msaada sana Mohamed Faki kutoka Zanzibar mwanauchumi huyo wapendwa sikilizaji. Tulikuwa pia tumesaidiwa na mwanauchumi mwingine, takwimu fundi bingwa takwimu McDonald Obudo kutoka huko Nairobi katika ofisi ya kitaifa ya takwimu nchini Kenya. Tulikuwa pia na mwandishi wa habari kutoka Kampala Uganda, Ali Mutasa. pia ni mwanauchumi na mwanauchumi mwingine kutoka London, Suleiman Salim. Na kushukuru ni wapendwa kwa kuwa nasi hadi mara nyingine ni Hoffman Miraji kutoka docha Vela mjini Bonn.